من الشيتواني ريج بسم الله الرحمن الرحيم واذا خلق ربك من بني ادم من زهور من زوريه وشرهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلا شهدنا انت قول يوم القيامه اننا كنا عن سورتي اعراف کې درې اصلي بیانې دي یو تسلیم مبلغ تا دویمه تباد ما الله او درې مسله د توحید او رد شرک په دې اړيو داوا باندې مختلف واقعاتو مخکې حالت د بنی اسرائیل بیان کړو او واقعي د موسى عليه السلام دا پدې اوله داوا باندې تسلي چګور موسی عليه السلام د الله دین بیان او هر قدم باندې تکلیف او ازمائش راغلو هغه صبر کړو بهマンス کې د نبی عليه السلام رسالت او داغه اطاعت ترغيب ور کړو او پا تخویفی دنیاوی بانده واقعا د اصحاب السبت نه خالی والاو او بیان شوی بانده بیده یهودو دا یقال و, و رد شروع کرده و چی اویوی سیوغفر و لنا دا انبیان و نباد دا مشران و نباد دین برباد که خو بیا بیموی سیوغفر و لنا منتبه بخنوش اللہ با مبخی غفور و رحیم پا غیبانده اللہ رد کهو یو دا چې تاسو غفر رحیم دې نو علم یو خزالهم عیصا الق کتاب الله اقول علی الله الا الحق یو خدا چې بخنه زکه نکی الله وعده غسترا چې دا الله دین به بیان او حق بوای نو کو حکم بیان کړی نیو دا الله دینم بیان کړی نی نو بخنه نکی دویم دا چه تا سوائی مونگ اللہ تنیزی و اللہ بمبخی و ایز نتقن الجبل فوق هم نو بیادر باندی اللہ کوئی تور ولی اوچت کرده اوس و سوائی دا خذربو که من بنی آدم من ظهوری هم دا, دا دید دا دی قول درم جواب آرد دوی بخن بکی اللہ وی بخن خوب آغا چا تکی چه دا عالم ارواح اغواده چ الله دې ټولو بنی آدمونو اغستلا کاغه وا ده چې پوره کړی خو ټیک ده دنیا کې پاغه مطابق اخبره دا عمل برابر کړی ټیک ده بخنه بوي شي خو قواغه د عالم ارواح د الله ستواله وا ده وعده سرتنی رسول نو بخنه نگی نو دا دغه د دې قول دریم جواب وایذ خزر ربک او شغشت وست من مم بنی دا بنی آدمونه دا آدم علی السلام اولاد منزورم دديده شاگانونه ذوریتن دديده اولادنا آدم علی السلام دا غولاد او دا غی بیا شاگان تر قیامت پورې چې سمرا انسانيت ته دې ټولو الله وادا غسته وا حریش کی راضی عالم زر کې الله دا ټول راځي ما خړې داادم علیہ السلام پاملاباندې الله الله سراخ د خپل شان مطابق دا ټول ارواح تر قیامت پورې چونه روونه انسانیت هغه ټول دسرو میگانو په شکل سرمیږي د دې په شکل باندې پریوتلو ښکارش روونه ارواح نو الله ته وعده غشتو ټول په خپلو خپلو ځانونو غواکړي او دی وی ادس به ربکم آیا نیم زستا سرب ربم نیم ز پالدون کې پیدا کون کې حاجت روا مشکل کشایم کنا قالو دی ټولوی بلاوالینا تیه شهیدنا مونږ اقرار کو غوي کو په خپل ځان او په خبره د توحید غوي کو نو ګور دا د توحید دا वादा دا عالم ارواح کې اغستو وا د ټولو بنیادمونه اوس یو څړې په دغه وعده برابر دی نو ټیک دکدې وي سيو فرولانا نو سې ده بخنه بکی په یو څړې په دې برابر نه دی او دوی بخنه بکیږي نو دا دروغ بغیر د دې وادي د پوره کول نه بخنه نه کی نو دا وعده غسته شوی خو مون نه يراله وجلالا چې د دې پزرجونو کلو نشي په خوا نو سړینا د ډېری زماني خبره ایری بل انسان تھا د خپل مور پیسکل یادني هر ماش هر سړی د مور پیسکلی خو چا تم دا نه دی یا چما ت یاد شوې ر چما وکړه پیسکل چا تم نه دی او ټولی منی هر سړی یا ماس کلی نو مدغره دا داوا دغه معشوالی کمنه دا, دا خو خپل عالم کې اغسې شویل عالم ارواح کې چل تدم جسم نه در سره نو روحونو او زمونږ نیک آدم علی السلام اله پیدا شوه هغه وخت کې اغسې شویل نو یقینا نه رب خدای دی یاد ده هانه د پاره الله کتابونو ام بیا بیا ردی کینی چې دا قواعد شړی تر آیا د کینو ګور قران کې دا ذکر د مون تر آیا د ش نه اللهوي وادمې غشتې وه کهڅوک ددوا د پاابندې نو کو دی و چې ما ته به بخ شي نو د خبره بیس چې څوک په ب نه دی لکه د یو هودوناغ د دا نووي چې مونته بخ کی کې دا د د تممي دغلت دی انته قوو چې سباله بیاونه واییه قیامت کې یو مل خاممتې پررض د قیمت چې ناک نه بشه کمونګ نهزه د د نهغافیلی نهنا خبرو منګ کتاب پیغمبر رولګو چې سباله دونه وای چې زه د دې احد نه خبرم او تقولیا او نوای چې نما شرکا باونه شرکړو زمو مشرانو من قبل پخوا او کنا موږه ذریه تن اولاد من بعد دینه باد انبیا مې رولګل کتابونه چې سباله دونه وای چې پلارني کم کول موږ ورپسې روانو ماحول مونږه پښیر کما ده کړیو علاوه ټیک د ماحول او ور سره مې یو کتابونه مرادي ویل سوال بیا داونه و چې لکونا الله تمون هلاکه بما باغز کاربان فعال المبتلون چې شورو کړیو دا کار باطل پرستو سوال بیا دا وای زمونږ د کیسونه فلار نکم کول مونږه په ماشرکه پیدایشي وو او موږ په تقلید دا وې کې روانو الله یم بیا مې راولې کله خبر ختم وکذالک هم دارنګ انفصل الایات موږ واضح کوو الایات احکام دا لم دې ته پاره چې دا خلق را واپس شي دا شرک نه الله تر وګرځي وطلق علی نب الضیاتینا وایاتنا دا ددید لیکول دی چې سایغ فرلنا بغنه برات کی داږي سلامورم رد باخانه بسنګوش چو يهودو تاسو زنه سپي جوړ کړی د دنیا سپي شي وي دنیا تم سره د علم ميلان کړی دي نو تاسو مولا ته تا بخاني نكی نو رد کيسلورم د دې پرې قول او بیا د مثال مسلوکه مسل القلب د دې تعلق د دوی می داوي سره ری ایت تبادا ما انزل الله دا الله دره لګلی شی او حکم تابې دا داریو کې سو کې نه کوي سره د علم دنیا ته اعلان کوي دنیا دی او دین پری دي دی نو دا مثال د د سپیری نای بیان واتلو علیهم اول لبدی باندې نبا الذی خبر واقع را شړیاته نه هو چور کړو ورته مونږه یاته نه علم د خپل کې آیاتونو فانسلخ من هده هو د علم نه علم نه وتل تر کې عمل فادبوا الشیطان نو ولګید د پس شیطان شیطان اور پس فکان دشم من الغاوین د سرکشنه ولو شینا کچری زمون خبه عرفانا همو پورته کړی ودی به پدی علم او پدی آیاتو الله باور لاله ما کمر کړو که کپریله می عمل کړي وی او بیانې کړي وی ولیکن ولیکن د اخلا ده میلانوک اله الارض دنیا تا دنیا ته میلانوک اله می پره و وتاب او تاب روان شو هوا او خپل خواهش پسې خواهش پرس مولاو نو ده د مثال فمسلو مثال لکه مثال القلب په شان د سپیری مثالی د سپیشو او اسپیکی او سو کارون ای ادکیم نی ان تحمل آلیه کتو شڑی دلرا تحمل حملک شڑی گزارکے آلیه پدیس بیوانو یلحظ هم ساساوی یلحظ جبی ریسیو ساسای او تتروکو پردی دلرا یلحظ نو دے حس حس کئی ساسای جبی ریسی سپیدہ جب هر اي سيار و سا کي صاحبي نو اي دغه سي ددي مثال چې دنیا ته ميلان کړي تفسير تبري ابن جرير دغه يا دلان دي د مجاهد قول نقل کړي او اي وه هو ماصل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به مثال د علماء مولا چې کتاب وي خو عملي عقیده پی نشتا عملی پی نشتا نه نکی دنیا دارش دنیا پرسش ویداد آغا مثال دا دیس پی سسفات او خول یه او دا که دا تا سوی و نو دا دار وخجی برائی تی رو تی دیس پی گزارو کو چا پازاب هم دا دا جب رو او غپی او دیس پی تا کسنوی اصی کروتیوم بهم چې بریستی غپیږي با د ریسپی کار وي دغه سی بیا د دې مولا مثالی د دې به تیبی دینه دک سوکوتا سوی همم کو سوکسنو همم دله کده سی غپی حق پرس پسې کانزل بکئی بدردی بوی کتا وته سوی لینی می تا پسې لګی د وګورنی وی خلک دی نوی مسالیکې نوی دین بیان و ایزا لکمسل قوم اللزینا دا حال دے دا قوم اللزینا کسانو کزوی آیاتنا چه در روجن گرنی زمویاتوننو فخصو سلق سسا بیان و تاوکا بیان لالهم دے دا پاری تفکرون چه سوچ فکرو کی او فیدتی والی او دا ناکار ملیانو دا دی صفت نزان بچ <تصفح> روح المانی والاوی ان علماء او علماء السو اسوا واقبح من ذلك واذا ناكاروا ملیاں او بدعتیاں نې قران کې مسلو کوم مسلې کلبه وي وې د دینم بدتر دي او قران چی سوېدي او مرقات ورا وای من خلاف السنه واين کان فی الظاهری مزینن مطیبان مکرمن اندن اند الناس هغه سره د سنت خلاب کوي او بدعتو کې مبتلای اگر مولا اگر چه و ایدیر خیستا خوشبودار دخل کو بنی زینت منی و فوا فی الحقیقته نجسن و خص من القلب دے پیتے او د سپینم میلاندے پتہ نور اقوالم بدیک اشترا مفسیری سو کو اذا خ مریو خاص مولا یادی او بنی اسرائیل و غمولا pore دا خاص تا ویسا مسل ما سلن القوم الذين ډېر بدې حالت دا قوم الزینا کسانو کذب وی آیاتنا چې دا روزن غنی زم او بخل زانون باندې کان یزرمون دي ظلم کوي دا وی تر قیامت پورې دا هرچا مثال لې چې دا صفت وکی چې پورې خاص نه لې او مایا دلالو چلا ری چې الله توفیق ورکي فوال مختری ناوی بسم الله چاله توفیق ورک مطلب دایلم نه باد الله پاک پزړ کې درد پیدا ک خپلم پد ایلم مملکۍ او دارنګ د دې بیانم کوي دنیا فرص جوړیږي نه دین په ټونکو دین خرسون کې نه جوړیږي نتاو یلا توفیق ورکین ابه سماداري و ميه زل او چابانه چې مهرد ګمراه ه وي فورای ګلا کسان ومل خاصرونم دي تاوانيان ورقذرانا لجحنم غسير من الجن والانس ده تخفيف اخروی ده. ده اخرت د عذاب تذکرا چې د الله توحید د کتاب ابرخ اتبا اتباع د منزل الله نه کوي د د کتاب تابعداری نه کوي نه په عقیده کې نه په عمل کې ویدا خلق ما جهنم لا تیار کړی دی په جهنم تځي ورقذرانا یقینا مونږ پیدا کړی دی له جهنم د جهنم د بارک پیری د انسانانو پیریانو نه لهم قلوب ندي زون اشتغل یفقومون بها سوچ فکر نه کوي پدي زون سره قران کې زړه تو قران کې نه استعمالي زړه مراد عقل قران کې سوچ فکر نه کوي ولهمایون د دې سترګې لایو سرون بها چریدل نه کوي پدي قران پنين ولهمازانون د دې غوونه دی لای اسمعون بها چې غوغنيږي پدي د سر قرآن تا اولائی کسان کلا نام ده ساروو غنتی دی د غویانو غنتی دی دنگر غنتی دی بلو مزول بلکه داغی نم دی بدتر اللہوی دنگرو نبتر دی ذکا چې دنگر ساروی غوی خر سر ایساب کتاب نشت آخرتی نشت ده سر آخرت تی او دی بیدون غافل دی نو ده حیوان نبتر اولائی که دا کسانو ملغافلون دې دې په راو غافل د الله کتاب نه حاصل کید الله کتاب لري دی الا اسماء الحوسنا مسله د توحید ددا غ درېم ادوی سره تعلق لري درېم داوا مسله د توحید وا ولله الا اسماء الحوسنا او الله لره مونږه دي خستا خستا فدوه بهانو غاله د الله نه د الله پهونو مونو الله نہ والا یا رحمان رحم را باندې اوکی یا ستار پرد را باندې واجی یا رزاق رزق راکی یا غفار او مه بخه بس چې دی ضرورتی دي الله دا غی مناسب نوملو د الله نہ واړه کومناسب نه هر دوم چی دی واس نو د الله پهونو مونو باندې الله نہ واستنه دا وسیلا ده موږ ویلی وسیلا کی قیسمونه دي نو په وسیله کې څنګه چی ایمان وسیله ده نو دارنده دا الله نمونه صفات هم وسیله کیدیش وزر الذین و پرهدا کسان یلحدونه چې کجروی کوي شرک کوي که اسماءی د الله بنومونو کې پدواګانو کې د الله نه سیوا د بل چا نوموناري وی دا خلق پرهدا مطلب سو دی خلکو معنی رد او کا دیشر تعلق دوستانه ساته کجروی د الله بنومونو کې چی یاني دا اعلی د نمونه په ځای دعا کی دا نور نمونه ای د بلچا نوملیو د غنه غواړي په وسيلو کې د نور نمونه پیش کای او یا کجروي شرک لید الله پاس کی د الله د صفات بل لور کای د الله صفته وهاب دینے والا نا غینم کې خو فالي حجوري داتا دینے والا دا الله غنوم ای غلا ورک چالې گنج بخش کې خو چالې غریب نواز کې خو چالې لچبال کې خو چالې د ځامن او دولت ذمہ نوم کې خو چالې د دا داني ذمہ نوم کې خو چالې د آباد او سر غبادو د الله غصیبتونه بل لور الله اذا خلق پرې دی بیکاټ وسرو کې چې دا, دا شرک اید الله په نومونه یولحدون کې اسماءه تفسیر کبیر والا قطاد قلنا قال کې یشركون فی اسماءه سازا بولا سازا و سې زاونا سې زو نظر دا چې سزا بوله ور کړی چې ماکانو یا ملون دا چې دوی کوي د خپل عمل سزا و میروي شي دا یا امام ابو حنیفه رحم الله دلیل نشي په دې کې چې هغه وی امام ابو حنیفه رحم الله شامی والا ذورالمختار پنزم جلد کې کتاب الکراهیت پای کې بیانې چلا يم بغي ل احد ايذ الله تعالى الا به ابي اسماءي و صفاتي دعا کي جائز ني چلا الله ننا سوا دبل چانون ما غستيش بلکي دعا کي بد الله اسماء و صفات و ممن خلقنا امه ديزن اوس خلق داي تقسيم دعا کي سم خلق يا وغري چلا الله او دې بيان کي نورته بیانې او دوی مګړي چې د الله د دا توحیدی پټکړې او مې منو بازي داوا چې انا خلقنا جمو پیدا کړې دی امه تونې وړل دا يهدون بالحق چې بیان کوي دا دې حق او بیا عدلون او نور خلقم برابرای یا و بیا عدلون او پدې حق باندې فصیلیم کوي دا سیدل او دوی م کسان کذب وی آیات نه <تصفح> چې درو جنې غنلې زمایا تون سنست درجوم زره چې مونږ به اونې څومره هڅه وکړه دا سيزنه لاياله مونږ نه چويږي ونه واهم لي لهم اعمالت ورکو دي تا ان قاېديماتين بشك ا زماني وره تدبير سخت او لم يتفکروا تتمد صورت صورت ختمه اي نو دلتا عمر صلور مسائل بیا بیان هي توحید رسالت صداقت کتاب واخره اولم يتفکروا ایا دی سوچ فکر نه کەی اول صداقت در رسول ما به سای بهم جنس دې دی, دی په صاحب صاحب منناس نو ویلی سلام جنس دې دی, دی په خیر خوا باندې میں جنته لیوان تو دیوی دی لوی دا سی دا سی کلام وی لیوانه ده لوې سوچ نه کړي لیوانه ده شي لیوانی ده سره کلام وای ان هو نه لا نذیر موبین مگر يرون کې احترام ده مساله توحید اولم ينظروا ایږي سوچ نه گئی تھی ملکو دې سماواته ولرځه و برا دا چه د اسمانونو زمکو کې و ما خلق الله او هغه چې الله پیدا کړی دا منشن څه شه کې سوچو کې و دا الله د توحید قائل شي وانا اسا داخرت بیان وانا سو زرد ان يكون چې شي د قربنیز دې اجلهم دې غنيټا بل دا کې سوچ نه کوي چې نیټه یې نه زیرا روانه دا د اخرت ته او صداقت د قران فبی ای حدیثن پکما خبره بعده سیاده الله د کتاب نبا یؤمنون بی ایمان جوړیږي د قران نو بغیر څه شیدې شي د ایمان بی جوړش و مای یزل الله تعالی رچ الله گمراکی فلا هؤلاء لون نشته د هدایت خون کې دلرا چې الله په مهر د گمره وای د زد د وجه و یزرهم الادی فریضی فی طغیان پکبل سرکه قیامت هون په حیران پریشان یسالون کان ساعت ایان مرساح بیان د ایمان به الاخرت ور سرور سنفید یا یسالون کتهوس ک ایستانان ساتی ای و بار د قیامت ک ایان مرساح چیکلوی موجود کی دل لري قیامت دا قیامت بکلا راج قل ورتو انما بشکای علم حوالی دل مین دربی زما رب سره د ماته معلوم وخت نه معلوم لا یجللیها نبخاره ک ی اللہ دا قیامت ل ها فی وقت بخپل وخت لاو سیواد الله نبل سو قیامت چراوري الله بيراوري او د دې لمي بل چاله نه دی ورکړي سقولت فسموات سقولت درونده يا سقولت په معنا دا پټې دو پټته سقولت فسموات و الارض پټ دې علم د قیامت پس اسمانونو عظمکو او يا اسمانونو عظمکو والو باندې دې لم الله چاته نه اخطار کړي لا تاتيكوم الا بغا نبرزيته او صدا قیامت بغیر ناغه ها نه برازي ایس الو نکا تا پوز که استانا پا بارد وقت قیامت که کان نکا گویا که تا حفیونا نها عالم دا دینا خبردار دا دی تا خونه خبردار قل ورتو انما علم وحبه شکا علم دا دی وقت قیامت الله سره سرده ولیکن اکسر ناسی لیکن اکسر دخل کن لا علمون پا دین پوئیگی شدہ اللہ پت راس ساتل دی قل لا املک لکم ولا ذر <تصفح> دامن نافيد العلم غيب دا زپره بونو پويګم نه اختيار منيم نو ماته را قیامت معلوم وخت هم نه معلوم غلو ورته پیغمبر لعمل كل نفسي اختيار نه لرم د زاند په اړه نه فلنه د فائدې ورکو له زرن نه د نقصان لري کولو الا ماشاء الله لیکن هغه څه چې الله واړي نو هغه تر را رسي الا اس سن من خطي پمانه د لكن د جدا كلام دي ولو کوته عا ملغاب ک چرټهزه پوه د پهغی ب نو لا ت سر د من نل خیر ډیر بره می مکړی ځان ته خیرونه او معد سنی یاڅونه بر رسید ما ته تکف حاللی ملغاب نهیم ځکه ک پهغی به پوه نو په کار وه چې ما ته تکلیف نهرسې ولی اولی ماتته مخ مخکې معلومه وه چې داادې سو پېخېږي دا حالت به راځي او چې دا ما باې خواادس را تکلیف را د دې دلیل دی چې زه په غویا بون پوېږم لکه ډېر واقعیات په حدیث او سیرت کې شته لکه نبی عليه الصلاه والسلام سورې نور کی تیر شيو په بی, بی ام المؤمنين باندې توهمه لګې دلو یوما میاش pore وه نه و راغله پیغمبر تا پته نه لګېدا چا الزام لګولې حقیقت سره و هي را لا پته ولګې درنګ نبی عليه السلام او نه او زه شی چې مولا معلمان راکا په کلې وطن ته بوزو چې دین بیان کې قران بیان کې او یا قاریان او عالمانو د قران ورکل هغه زالمانو چې بوتل شهیدان یې کړل پیغمبر کا بغیب او پوی دین خپل مرګري به مارګلا ورکول او نعوذ بالله سوق شوی پیغمبر علی مول غیب دی مدبر الیانو پدیه خیدا پیغمبر دا او یو صحابه عالمانو قاتل شو کنه شو هغه څه ګډي نو دیر واقعات دا دیر دارنګ بلېو مشهور روايت حديث دا ورنینی نو چرایي په اصول فقہ کې دا یو مسالې ده مثال وضاحت د بارایي چې څوک ځان مدینه ته راغلی و ایمان راوړو بیا دې ابو حوا موافقه نشوا نو یې مون خدلتا بیماران او سېواد سارونه زمون بل بغیر گزارنه کی نبی علی السلام وتعالى مدینه نه بهروزې په شهرکه د بیت المال ساروی دي بس هغه سره را سره و د غینه پې مېم سکه نو وي چې پې مې ته وسکل خوش بهغه سارویو تختول او غراعي کوم چې د غلطه د څو مقرر شړیو هغه شید کو او لاړه نو ګور نبی له سلام تک پتاوي نلته بیلګې چې غي بداظیاته کوي برحال نو ډېر واقعيات ده نو پیغمبر ورhto وایا وله کو ان تعلم الغیب فذو په غیب او پیدین ولست اکثرت من الخير ډیر به مې راځي مګړي ځان ته خیرونه ومامام سنیا سو تکلیف برات نه رسید خدا تکلیف چې را ته رسی دا د دې دلیل دی چې زه په غیب نه پوهې یوهودی یوهودیانو وله روټه کړي وا په روټه کې وتظاهر چولیو نبی علی السلام ته پټان وا نو له خوळा ی بریل یامین راغین اور مخرا زہر دی ورکی نو کو چرتا نبی علیہ السلام ته پته وې عالیم ولی به زہر خورل خودکشی کو کولا نوذو بالله دارن ی ورځ را روانو مونځه کو تیاروا د منځ په ټین کې چپزمکا یا په دیبال لاس کې خو نو لړم او چو نو نبی علیہ السلام ایلا ان الله الاقربا دا لالم روخي لا یاد او نبیئن ولا غیره لا یاد او مصلیئن ولا غیره نه پیغمبر او نه نماز گزار پیجن نه غیر نماز او غیر پیغمبر نو غورا کپای بو کویدو نو پدغه زای به لاس نه خو کنه لړم وړی وچی چا یا دا ټول داسې پسون واقعات دی په احادیثو کې خدای او باطل غلطه ده جہالت اقیده ده چې وای پیغمبر په غیب او پوی کی یابل خنو سوال پیدا شو چه پیغمبر نه اختیار مند ده او نه عالم الغیب ده نصر شو دا خطان سوالوی حیثیت و مقام ختم که وی این آنانیم زو اللہ نظیر و بشیر مگر یرونکی او زیر ورگونکی لے قوم دا قوم دا پارو یومینون چیمان لری مطلب نظیر بشیرم نبیم عالم الغیب اختیار مند نیم ده خدا خدا توب زباد والذی خلقکم من نفس واحدا مثال دا مشرق او نفیذ الشرف الدعاء لکه څنګه چې مخ کې نفیذ الشرف في التصرف واله مکه نوس نفی الشرف الدعاء پن د الله نه سیوا بل چاته رو رسره ما جت شویل په ها کتام کتاب شرک هو الله هو الذي الله غذات خلقکم چې پیدا کړی تاسو میں نفس واحده د یو نفس دادم علی السلام وجعل منها او غرذل ذبیاد د نفس د جنسنا او جہاد د بیبی حبيبین بی بیا انسان را لیاز کنه الهه د پا را آرام حاصل کی دا نفس الهه د یخلي بی تا د دل تا کلام ختم خبر ختم او ز مشرک حالت بیانې مطلب دا انسان ته می د یو نفس نه پیدا کړي را او بیا می د نفس ل د د جنس ن بیبی پیدا کړي انسان ها دا انسان څه کوي دا اللہ دا دی نعمت باوجود شرک کئی شرک دا دے فلمہ پسر کلا تغشاہا کلچی یوزیشی دا سڑے دی بی بی سارا ہم بستریو کی حملت حمل والی دا خزا حملن خفیفن حمل سپک ابتدائی فمرت به نو گرزی را گرزی دا خزا سردد حمل یعنی ابتدائی حالتی نو حمل دون بوجنی خو فلم ما از درون شی دا حمل نو الله اللہ ها. غاڑی دا اللہ نرب و ما چی رب دا دید وارو دے خزقاون بیا رب تا دوا کئی لین آتایتنا صالحا اللہ کتارا لنیک روغمت بچے را ک نولنکونن من الشاکرین مونبا شکر وزار شو الله تا دا سوال کئی خو فلم ما اتاو ہما کل چی ورکی اللہ دویتا صالحا روغمت له جا علالو گرزی اللہ لر شرک کیما پاغه بچی اللہ کی آتا ما شاء الله ولور کړي نو بیا الله ورکین نو بیا الله سر بګی شریک جوړ کی بیا سوئی دغه پلانکی بابا له تلوم دره لا غراک او دا می پلانکی بابا را لړزول او دا پلانکی بابا بالکې پهغه می غصه نو بیا وی پکې رااله بل شریک جوړ کین فتعال الله پسوچد دی الله ما دا وسنه یو شریکونه چي دی الله سره شریکای شریکونه آیا دو شیک الله سرهما غسو لا ی خللو خوشا چېنی شي پیدا کولس او یو خللقونه او چی دی پیدا هغې پیداګ دیوی د پلنکې بابارک الله یا بابا خوما پیدا کړیو خپل پیدا اشکې ما ته مختاج نه تاله ب لور صدر کې ولاله ستیونه له هم طاق نه لري دا نکان بزګان له هودي دپاره ن سررن د ام دا دوان فو مییان سرون او نه خپل ځونو سره امداد کولی شي ینته دو میل هو دا او کشری ته आवाज کې دویتا دے بزرګانو ته ام دی او لري او ته الاله خدا د سہاجت د پارا هو دادلتا مراد حاجت ملایت تبوکم نشیرا رسیده تاسو ته د حاجت د پار ثوان برابر علیکم بتاسو اداو تموهم کت تاسو ته چغې وخه اما ان سامیتون کو چپا دیکي گئے کچغي واخې کنه واخې نهوري نو د پته لې ان الذين وکیدیش سو کویدو بوتان یادی کنا بوتان نه اورینه وینینی ګوري وینا ان الذين قننا کسان تا دون چ تاسو راه مدد کوي مین دون الله د الله نه سیوا عباد انصارکم اخواج از بندگان دي تاسو غوندې د بوت نه بوت ویری بوتی بادت که چه غابچ نو زر بده تیانوی نه ده بوتانی ها دی وی قرآن ورپسی زلوی حباد ورمسالو کم او کزت خام خواه بوتی ده بوتان دی نوی بیاممون ترجمه که او تبخبکی که نه تک یا بده مون ترجمه تا وی غره ایگی دی دیبه منی وی زب بوتی خو ترجمه تا وکی دا. اِنَّ الَّذِينَيْ خِنَنَاكَسَانْ تَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ چه تاثر رحمدت کوای دا اللہ نا سیوا احباد و نمسالو کم اخو بوتان دیستا سو پشان مولیسی او کتبوتینو احباد و نمسالو کم سا پشان دم بوتان دی کن تک دا کوای دا بوتینو فادوهم نو آواز وطو که فلیستجیبو لکم چه پورا کیستا سو حاجت این کن تم صادقین کریشتی نیه رحمدت شو ولی نیشی سوال ولی حاجت نیشی پورا کولی اوی اغا اسباب ختم شریدی کم اسباب چی او دنیا که دیو بل سر در تاون اغا اسباب ختم شد پو لسونو که سترگو وگونو که اغا تا قط ختم شد مرگ نباد روحوت اله همارو جلون آیشت دیل راسون لسونشتا در اخبه حالا هم آر جلون آئشتا دی دولارا خپی اشتا آو خانو یمشون بی ها چه اشتا نو دوی گرزیده شی با دی خوص گرزیده شی نیشی زکر نیشی گرزیده که گرزیده شو نو بیا پکاروا چه پخپلا دا کٹنا را پاسی دلی وی و دا غسل تختیل له را گلی وی او بیا د رسول د تختینه بخپله کټ ته تلوي او یاد جنازگاه پورې بخپله تلوي او یاد جنازگان بیا خبرستان د بخپله تلوي نو تا پوه وکړې او یا له مار جوړون څو نواځه خبرې دا قران څو او بیا دی او مغه شرک باندې یختلی او ما دا بودانیا دی اولا همار جلون آیشتا دی دویل رخ پی یم شون ها چه تب کولیشی با دی نشی ام لهم آید دویل را آیدین لاسون دی یم تی شون بی ها چه نوال کولیشی با دی نشی ام لهم دا استفحام دی خو خه دینکار خواه عملا و اائنن اا رستر گشتہ او نو یوسرون بہا لیدل بکولشی نشی عملا و ازانن اا يدل و گونشتا نو یسمون بہا اوریدل کولیشی پدے نشی کولے اوگے کار پرے خو سترگے کار پرے خو لاس کوے کار پرے خو دمرغ نہ باد روحوت روح ختم <تصف> او دی نجی دمر نہ بادینی گوری زی رازی گرزی لا سچیدہ قبر نہ لا سم روباسی وای نملی کې دې کیسه کہانیان قل ورته پیغمبر او شو را کا کوم را مدد کې خپل شریکان هم ثم بیا زما دمر تدبیر او کفالات انزرن مولت مرا کا چې دا مسله بیان کې ورته وای له ګستاخی دا مسلې کې خلوب د کګش کټ په دروانه واړی وارداویز الله سمخلاص وضو شو رکوع رمضان تک ثم کیدون بیا زما خلاف دمرک تدبیرو وکه فلاتون زیرن مولتم مراکوه ذاتي نه يريګم اله کولین نه يريګیتی دونا زورا وری وینا زورا ور نه مخین ولی الله بشکا بچكون کې زما الله دے رجکم درب توحید بیانوم نه رب بما غیرت کین الزی غنزل الكتاب چرالې ګری دے قران پدی مسالا دا مساله خو ز د قران نا کوم نو دا الله مساله ده او د د توحید او الله به ما بچایم او هو ی صالحین او دا الله امداد کئ د ما و سره او دوستانه کئ د ما و سره ولذینا کسان تا دون چتا سره مدد کوي مین دونې دا الله نا سیوا لا یسدین نصرکم تا قد نلریستا سود امداد والانو فساون نخول زانون سره انصرونه امداد کولی شي با انت دو هم کچره تاسو دیرابله ایلال خدا سحاجت تانو لا یسماؤو ستاسو خبرناوری اگورا لا یسماؤو در طول بیان در غزین شروع ده موی بار بار در سوکی آده در نیکان بزرگان عباد در بوتان نی آده بلده سیغوتاو گوره زی پزه وانون سر جمع زویلو قولو در پار رازی بوت نده خود دلت وینته د هم الوه دا که چېته د حاجت ته را بې چې راړ سره مد چې نو لاون لا اووری نه نو دا نفی د اسم سما اګسه چې کوي دغ او سو دے کدوی دے. دا سو تشه ل که دونی شې دی لا سا لاسموي دویم نوریسو د چغ نهوری وتهرا هم او تینې دوی تګور دو ته چې اننظرور را که تګوریخوا او دجی لایو سرون علی دل نش کوله کله کله مړی د سترګې کولو پاتیش زکه سنت داو نبی علی السلام مړ او نو دمر نه بعد چې څنګه سوخیږي نظر ول سترګې پټيږي خپل اسنو ولاو غزاوي خلو ولا بندکه اوتړی زکه حدیث کی رازی نبی علی السلام وای وی چې کله د روح وزي د روح په تو کې دی د روح په سی وستر کې کولو نو سترګې ولا بندکه زکا سترگی کلوپادیشی کلو بدخکاری دو امداد خلق بطی یری گی نو بل سڑه بدشکل اخکاری نو ایدا ولو کی. نو کل کله ده دی مدی سترگی کلوپادیش نو کتون که چو تا گوری اوی جوڑی ما تا دی گوری اللہ ایدا خوب اخکاری دا سیجتا اوی جوڑی ما تا گوری خوب و هم لایو سیرون نظر طاقت بکی نیشت اصید اصید که کاری ختم دکتو وځل اف مولا مساله کوله وای د مرګ نه بعد نظر نور تیز شي چې ملشي کنه بیا وی ډیګری نه ګوري زکه وي مون وایو چې چن چن جن چن جنم چن چې بکا ورکی نه وي پیچنی چې دا نارده کما ده وایې نه ګوري وله تحریف ته ګوري د قران رسوبه راشي آیات ته تحریف کوي وګورئ وي الله وایي کنه چې فبصروا کل یوم حدید نظر دینن تیز دے دی. عمر ایمان نوازی نظر تیس داسی تحریپ دا تحریپ دا, دا مدینی یهودو لم نوارت چ دینن یهودی لکم ورزی حالان کی بیان دس لے قیامت تے ظاہری معنی قیامت منکرین قیامت توئی چتا سو ہوئی چ جہنم نشتاو جنت نشتاو قیامت نشتا نو سو گو ردا سی دی قیامت پم م... م... م... مقام بولاڑی او محشر کې الله بوته يف بصره لومحدید ننده نظر خطه زه غره جهنم اند تخکاری هم به پکه دا څه تحریف خلک کوي الله خدل توہی تا تک ګوریم نو نظر بگی نشتا تلیدینش خدل فوامر بل عرف مسله بیان شو د توحید خټه سخر شو نو آداب خیدایخه مسله فو بیانای خدای دی آدابو خیال ساته س سا آداب دی د دعوت او اخلاق دایره دا پار <تصفح> قران پاک کې ډیر زیات آداب د دا دعوت <تصفح> مختلف مختلفو صورتونو کې چې مسأله بیانېږي ورسره آداب بیان دی د دې پارا چې مسأله د توحید بیانول ګران کار دی نو دایله په کایري شي په دعوت کې د آدابو خیال ساتي قران بیان کړی دی نو هغه دایله پکاري چې دغه خیالو سات خدا وجرا چې څومره داعیان زمون کې یا دي کاغه تبلیغی جماعت په حواله سره لګي کاغه د توحید او سنت حوالی سره لګي نو دعوت خو خدا د چې د اسلام د دعوت د اصولونو نه مخه اکثر وجه وجنه به ته دالېت کی نقصان ولاړي نو دا قتل غاڑی دا پر روز روم پده مستقل کی داونه اولو مولی کری اکتل غاڑی پده چه دعوت سو سول دی سلطری تحکار ده نو بیا با دعوت سی چری گی دنیا ده پده یو کتاب مارا جمع کرده مختلف کتابونو نو هم دعوت کا کام کیسه کرده پا کې که در طول شرائط هر سو بیان شده نو دلتم یو سوا دعب بوی خوزیلاف خو ذل کار کا ودا عفي یو ادب د دایله پار کار دا عفي کا عفا سمور دل تا دا عفي نه یو معنا افو در گزر دایله کاری چې د دعوت په میدان کې کله د خلق ته دعوت کوي کنا او خلق به سره بد اخلاقی و غیره کین نو د لب کاری شفه در گزروت صبر او حلم نه کارلی دا دایله زریدا دا چې تبلیغیان او کې خشټ دا کمال دا صفت پکی ده یا عفا مانا چې ده نو روانول عفا روانولو تا نو د دای اول صفت داره خوزیل عفا کار کوا دا د دا شرک شرک بروانه اول ایل آول کار دا پکار شرک ختم کی وامرو بالعرف او حکم کوا خلقو تا بالعرف بالعرف عرف زده دا شریعت مطابق کار ابن عربية و الله مثل التوحيد وعارض النجاحين مخلو ده جائلانون جائلانون مخلو سمان كسو ده سره پا دعوت كي جگل كي جگل و سر مكب جگل سره کار خرابي و اما ينزغن نكمن الشيطان بلده كدرور ستاته ده شيطان ننزون سواسوسا سو نفسته ازب الله پناوالا پالا بانه انه و بشک الله سمين علی مورودون كيه و پوئي ده پا دعوت كي کل کل شيطان و سوسراش شیطان وبا تذڑکې چیتم وته کنځلو کا یا کلهبا زرکه شیطان دا توا چی چې مړ ځان له دې شکار کا دا مصلی بیانې ټول دنیا دې مخالف او دشمنه پاره ام جړ تکینا نو چې داسه وسوڅه شیطان نشي نو ذو بالله بوي ان الذین الذین التقوا اذا ما زون پایو پایو من الشيطان یقینا اتقو چه تقوی اختیار کرده دا سی دعیان دی پا اصولو برابر ازا ما سم کل چورسی که دی تا طایفون طایفون خیال واسوسا من الشیطان دا شیطان نو تذکرو دی دا آیات رایات را چه دا آیات چه اللہ خوی دی چه فستا ازباللہ وفا هم دا غٹیم که دی مبصرون ابرت خستون کی وی او خیالش نو بس شیطان واسوسا کی نراج وائی خوان ام یعبدون دا زاجر ورکیه اچاله چې کوم دې مقابل کی په دی اصول او دعوت نه کوي وای اخوانهم او او دوستان د دې سرکشانو یمدونهم دی راکاگی فی الغی سرکشه تا ثم لا یخسرون دی بیا کوتاهینه کوي په دې شیطانی کار کمچې ګومرا خلګ دی هغه د شیطان وسوسو کی رواني شیطان و تزدکه چه یو بزوی رواندی در شیطان خبره کی نا کفر شرق بیدی نکی و ایز آلمتا تیم بی آیدین کلچ تراتلونه کی دوی تپیو موجزه قارودی وی لولشتا بیتا ها ولی غوره نکڑا ولی دزان نجوره نکڑا دا مطالبه دا موجزه او کی نو نفی دا تصرف کلبه تداوی دا دام یو شیطانی طریقه دا چه دا مخاطب زدکه واچوله نبی علی السلام ته وی ایمان والے روړو چې زمونږ دا, دا خوخې مطابق مونږه معجزه راولېګا په ا پېش کا نه لا وی معجزه غاړي چې ته وا ته پېش چون چونګې تاسو اختیار کیندا نو دی ویته د ځان نه ولی جوړ د پیغمبر ځان نه جوړې څو قل ورتوې نو مې بشکاب ته یو زغتا به ما یو هیلیه چې ما ته وای کیږي مې ربي رب طرف در ځان نو معجزه نشم پېش کولې دا وی کو پابندې او تاسو موجزه غواره د قرآن نبغط موجزه هازا بسائر من ربکم دا دا عبرت خبری دا قرآن من ربکم دا طرف دا ربستا سنوا دا نهدایت رحمد دا لقومی اومنون و, و اذا قره القرآن فستمیو له ترغی برقی قرآن تا خنو قرآن بسائر دی ادب سده او ای قرآن چلی لکی نقوک و دا او په توجه سره اورا به د بی د قران مکا واه اذا قرئ القرانو کله چې سلیکي قرانو فسمعو لهو وکي له لیدا وان سیتو چبو سه لاله کوم دې لپاره تر رحمون چې رحم در باندې وشي د ادب ده استماع انصات استماع دې توی چې وګو ته کې دې انصات چبا دې کې دوه توی توجه ده یو د واګي خصل خوړ دې بیا په توجه سره اورېدل غواړي استماع چتې او ری نوږه غته کیلا او انساد دي دوی کته اوریو کني اورینو چب خو سکن دا قران په مجلس دی ادب دی خدای دی نو یو بل ما سلام مفسرین دلته چیراله دا, دا, دا مختصره ویم ادا د قرات خلف الامام مساله دا د عدم قرات خلف الامام په بار کې دا دلیل دی زمونداحنا چې قران ویني کیږي نو چباو سي چې اول اسلامي ابي تيميا اول كتاب کيلي كلي فتاوا د مجموعه الفتاوا د امام احمد قولم نقل کوي چې امام احمد سه وي نزلت في الصلاة د آیات د مانزم مطابق نازل له دمانزم مطابق و ایذا قرئ القرآن فسمعوه وانصتوا لازم دا احنافم دلیل له چې قرآن وی لیکيږي امام لګیارې نو بس تب چې او فص ته نیو وګغو ته کې دی کله چې قرآن اوره او که سړی وي قرآن خزنورم لری ولاړې یا خوفیم من ذن وانصتوا بیا هم چ پوسي ان سات شپ پاتې کېدل کته اورې نه هم نفس سميو به جهر منسرش او ان سيتو د خفي منسرش او يا د لری چې ولاړې او قرات نه وری <تصفح> دا مساله اختلافي ده چې قرات خل پر امام شتا کنه د امام شافعی رحمه اختلاف ده امام شافعی رحمه الله د قرات قائل او اوې قرات بو ویلکی د امام نرستوم خواغا پاساکتاد کې قائل له سکتو کی ای ولد وسکتی قتل یودا چې وسنګ امام نه توتړي نو امام مدار ټین کې چپوسی دونه سات بچي س... چپوسی چې مختلي په کې فاتحه وای او یادا چې ما مولد والین امین ہوئی. نو دین آباد بلکې سات چپوسی چې مختلي په کې قدرت وای وګور او امام شافی قائل له په داسې طریقې قائل له چې امام سره ټکراونا امام میشاکی پدغه دو سکتو کې قائل یادی اول کې ویاله اخر کې نشتا کول او زری امام احمد نه قائل انا دو قوله دي بار هر زموږه احناف هم مسلط چې قرات خلف امام نش نو حدیث ته په حدیث باندې غیر مقلدین اکثر خلک دوکه کې چې من ان لا صلاه لمن لم يقرأ ببابه الكتاب بخاری کې وې حدیث فاتحه او نو مينو مونزي نكي نو بس دا حديث زائد د سړې ګوري دا, دا خوخکاره مساله ده دا. خوکاري داسي چې بس فاتحه نو وي مونزي نو دا قوم نو وایو امام پسي نو دا حديث دا مکمل نه ده دوی اکثر داسي کوي نیمګړي حدیث راوالی مخیده مخې ده پیش نو وایو مسلم لګراواله دا حدیث مسلم راغسته ده نالتا وسردا الفاجزی لا صلاة لما لم يقراب فاتحة الكتاب فساعدن فساعدن لفظ وسرد چاچه فاتحه او نوی او ورسر زیادتی او نوی نمون زینه کی نو زیادتی سشید پر بسی صورت تکنا نالکا دا دا فاتحه مسالنا دا دا دا قیرت مسالنا دا پورا اوم فاتحه اوم صورتو او دا غزمگا مسلکتے او سڑے منزکی زنلمونسکی یا امام ده نفاتحو وی نصورت وی موزیو شو ولی قرارت فرض و فرض سپاتی شو او راش ترمیزی راوائے لئے نو ترمیزی نو رمضان خبروازی حکڑے دا ال تووی چه لا صلاة لی ملم یقرا دی فاتحة الكتاب و سورتن معاها سورتن معاها ترمیزیو گورے دا پکشتا خودیو خاصل که سرب بخاری مانی بل حدیثونه مانی که شری قران راه مله بوی بیا تسمیه بز زد اهله حدیث مانه منکرین حدیث باز مانی او باز نه دا زیاته کی دقه د غیر مقلد او د یو مقلد او د مجتهد او او دغیر غیر فقیه منس کې فرق ده غیر فقیه صرف ظاهر ته ګوري اهله زوائد بس یو یا یاد یو حدیث را غیبی بس خبره کوي ټول نہ را جمع کوي او فقيه کله خبره الله فقاهت ور کړی ادا ټول ځان ته مخه تکیری مینه بعد نتیجه خص کوي ادا طریقمنه عقل مطابقمنه تناقل خدا را امام اني فرماله وی چې صرف دا الله صلات علی من لم یقرأ بفاضل کتاب نه وی بلک غیر غنا حدیثم دی و یاتون دا آیات ته اذا قران قران فصلی مولا وانشود روز تو به سورته مزمل کی راشی حالت سوئی فقرو ما تیسر من القران فقرو ما تیسر قران نہ چیر تک مسانی غوائے نو غد فرزیت د قرات ثبوت چې قراته دلته ادب د قران چې قران کې چیرال الله صلاۃ علی من لم یقرأ بفاتح الکتاب یو خدای حدیث بخاری لند را نقل کړي د امام بخاری دا طریقه دا. امام بخاری حدیث اکثر لند را نقل کوي امام مسلم کدا کار دی چې هغه حدیثو ګوډو ګوډ گود نقل کوي مسلم کې بدر درې سلور سلور صفيه یو یو حدیثو ګوري ابوخاری کې دا شینېشت بخاری وسلون روایت را نقل کوي امام مسلم وګډو ګډو روایت را نقل کوي امام بخاری کې دا طریقه دا چې امام بخاری مقصد دا حدیثو دا جمع پاری باند ترجمہ الباب لا بول او نو نی نو مسائل تیم مستنبط کول او د امام مسلم بس ترجمه الباب نگیږي دا مقصد بس روایت را جمع کول نو روایت را جمع کړي دي او د حدیث را غږست نو بخاری کی د روایت نی منګړي مسلم او ترمذی کی پورې شوی نو یو دا ادا فاتحه نه یادای فاتحه سره د صورت من مطلق قرات یا لري قرات قرات شو نکلو منزین کی نو دا خو خبر ابي او ما اش خیرتيونه وي نو کو قراءت امام بسيمونوي منځ نو دا خو زکه غیر مقلدين او دلیل نه جوړي چې د وسيرف د فاتحه د قراءت قائل دی نو د فاتحه او د سورۃ دوالو نه کو نه دی ښای او موږ دا قراءت ته د سورۃ او د فاتحه دوالو او دې تاسو ښایلی نې نو خبر او ما غ پاتې شو چې دا دا چا بار کې یا منفرد ده یا چې امام ده نو چې قرات نو یمذبه نکی فاتش مختدی د مختدی لپاره حدیث بلشت کنه <تصفح> بل روایت ده مان کان له هو امام منفکرات الامام له قراتن د چا چې امامینو د امام قرات د مختدی قرات شو نو بس تقسیمه حدیث ټول مخه ده کیده خبر به هلشي منځ نه کیږي چې فاتهون او یا وسر سوره تنوئی دا منفردو امام او مختدی دا وظیفه سره دا دا چې فست موله وان سیته بچه بچوسی ولی دا امام خیرت ده خیرت <تصفح> پادشوه دا, دا کی پا دی شی دوئی پدې روایت کې اوراوی دی ازیفتې از نو دا په اسنادت کې براوی ضیفی او دا حدیث په مختلفو طرق سره نقل له او غنور طرق چې دی صحیح دی تفصیل لپاره کتابونه بده ډیر شته کته شی یو کتاب پدې <تصفح> زمان دا شیخ استاز علمانیلوی رحم اللہ اعدل الکلام فیقرات تلفات حت خلف علیمان خو کتاب دے بهترین دم د مولانا استاد فراس خان سب در سب کتاب دے رحم اللہ دا کتاب دے تدقیق الکلام دا کتاب دے دارن نورم دیر علمو بھی کتابون لیکلیر دا مولانا محمد یوسف لودیانوی شهید رحم الله کتاب ده اختلاف امت اور سرات مستقیم هغه کې هم په دیوانه بهترین بحث شویل او دا غب باز د نور علماء د کتابونو په نسبت سهل او اسان ده عوامو ته مفید ور کوي دا نور بیا علمی بحثونه برحال کتابونو په ګړنه خدا یو ادب وکړو دا قور القآو ګه چې لسل کېی قرآو فسممیړه ووق ته کې دوان س بچپسه لاله کو دی د پاار تورحمون چې را هم در باې وشي اوازکو ربته في ننفسکهته زر وخي فتن ودونونه الجاهر من القل دا سا یوه خبره چرته هم دقررات خلفهام یعنی امامان په سفاې هوويلو مطالق چې دا کم خلک د سره پهې باس کوي چی جی فاتحویل اشتاو لی بخاری کی راغلی تو با تداو آیا چی دا بخاری دا روایت نمو کمل دے او نسریح دے پقیرات خلف الامام دسی بس رشتا چی لا صلاة علی ملم اقراب فاتح دل کتاب خلف الامام اشتاو بسر الفاظ انشتا سریح ندے تو با تداوی ما تا حدیث اخایا حدیث سئی مرفوح سریح نظب اومان نو یا بادتا پیشکی زیف یا بادتا پیشکی مرفو بنی او یا صحیح مرفوی لکه د بخاری دا دی حدیث بشان نو سریح نده چه حدیث سریح مرفو او سریح ہوی پا قرات خالف الامام که ماتو خیزه پا سرستر گو منم ولی نمان ولی من حدیث نمانو سن خو سریح دی او سریح دی په خلف الامام کې همداسې تر کې امدی نشي پیش کوله ها کبه شکدا ته د خلف الامام الفاظ پکېونه ضعیف دي اوس وخت نشي د تفصیلو کم درس وخت مو لغای خدای کتابونه غوړې دي کې ان شاء الله تفصيلي پورا <تصفح> نو دشتره حدیث صحیح مرفوع سعی. خیرت سریح په خلف الامام کې رات کې نشته د بخاری هغه سریح نه که کې صحیح او مرفوع دی <coughs> واذکر نفس واذکر ربک اه البته مساله د اختلافی اجتهادی ده قطینه ده که کوم مساله کتیجی نبیه ټیک ده پای کی وای موذنی کیږي چې کوم مساله مجتهدون فی شوا اجتهادی شوا اختلافی اختلاف د مجتهدینو به نو په یو بل باندې بیا دا الزام کول چې ستاسو مونږن کی یو د مونږکی ګنډه يهودیت ته بس ته مونگی نوائی مونگ دا پاردادلی ایستا بخبری وائی اختلافی مسئلہ مغتانا منی کوچه تے موائی ستا با مسلک کې ستا با مذہب به با وی تے وائی زمون با مذہب کی نشتہ یو فرض قطعی او یو فرض اجتحالی دیکھے فرق دے دا دی پنیز فاتحہ فرز دا پمان زکی زمون با نیز وان فاتحہ واجب دا قرط فرز دے قرط فرز دے دا څو اصول کوي چې فقرو ما تيسر من القرءان قران مطلق راغله تاسو چې دا قران نار تکم اساني نا غوایه معلومه دا معلوم شو چې دا قران په مانځکه لوستل مطلقن فرزي مطلقن سمان چې دا قران نه کم زينم سو نو فرض ذکرت بس شي ادا شي قران خدا وي او راغې حديث لا سوره لمن يقرأ فيا ذل کتاب فاتحه وي من ذن نو حديث خبره واحد دے دا دے دا دا دی و هدی او د حدیث معلومیږي چې فاتحه دې فرض شي نو چې کلا د قطی او د زنی یو بل سره ټکر او راشي نو سبکه قتی bale او په خبره واحد د زنی کې با دا سې تعویل کین چې د کتاب الله قتیه متاسر نشي او په دې خبره واحد د امدا سې عملو شي چې په خپل درجه پاتیش نو قرات مطلقن فرض شو او په حدیث سره خبر وايي صرف فاتعیل واجب شو دا زمون بنے زواجب ده دی فن فرض ده نو موي کو تاسو وته وطا فرض موای نو دا کم فرض دي فرض اجتهادی نو په فرض اجتهادی کې فرض بپاغه با چا باندې چې سوق د دی قایلی ست دا بر فرض دي او دا مشاهدون فی مصالح چې زمام بنے ز یو شی فرض ده په اجتهادی مساله کې فری مساله کې نو دا فرض اشتحادی ده زما د پارا و فرضی دا دا بل دا پارا نو فرض کی دا بل مسلک والاو دا پار نو کو پنیز بی فاتحه فرضی ویو با دا ساسو پنیز فرض اشتحادی ده تاسو فرض اشتحادی په اون باندې فرض کی نه زکا نسی سریع نیشت وزکر رب بکا پی نفسیک یاد ورب دیغ پا خپل زدکی تسرون پا جزه و خیفتنا پا یر دون الجهر من القال بغیر دا جه پبین ناصرہ پتیز بنوئے ای رب یاد آوا خو جہر با پکنک زکر دا اللہ با خو جہر بنی دون الجہر من القول دا بیاد درست نباد ما سر کی نظر بڑی پوکو واذكر ربک کثیرا سے کہتا زور موقفتا ہوں ودون الجہر من القول یاد ورخپل <coughs> دے حدیث کی مطلق راغلی دی. دا حدیث مطلق راغلی دے وہ هر مانز دوی شامل لے۔ مطلق راغلی لا صلاۃ کہ مل لم یقرأ فیادہ الکتاب مطلق راغلی اژر واسہ کہ کم مطلق بو صالح دا اگر کدا خبره ودا حدیث دا قرآن چې متواتر دی او قطیله مطلق رال حدیث کې مطلق دی دا موصول فقہ کې شتا او قطیرا غل دی کتاب الله کې مطلق دی ترجی بچا لئی کتاب الله مطلق لوي قطیله کړه اگر قطی مطلق ني ني او زو ني خبره روایت مطلق ني واذکر ربک بین اب سے یاد ور خپل رب پر زرد کې تزارون باجزه وخیفتن او پیر دون الجهر من القول بغیر داخلی خذولنا پتیزه تیسه مکه و جهر ب ذکر کینی نور براب یادای خلوی یادای بلغدوه سحر ولا سار وما زگار ولا تک مکی گمن الغافلین دا غافلان ہونا ذکر کا ذکر په پابند حدیث کی رازی کا صحابی تیویلی ار وخت خپل جواب پیغمبر باندې تر او تازه ساته نمدا ذکر پکای نبی علیہ السلام ذکر کړې د بازیشین زمو خلکو کې تن نظریه بازي دا بازو ډالو پوری خاص کړی کده قران او د توحید او سنت مسلې شي نو د پنجپریانو پوری خاص کړی را الګته توحید نه بیانې سنت نه بیانې قران نه بیانې یوازې سې پنجپریه خو پنج بریانو د پنج بریانو دے مو سا چڑی خو قرآنو توحید سنت بایا دا او مشترکا مسئلہ دا خواه میسواک پینسیو چطول دا رنچ ذکر تس کول دا تبلیغیانو کار حلکہ دا ټول دین دے دار چاہ دے نو ذکر کسو کہل کسو تبلیغی دے ذا نجول کردے دا تبلیغیانو کار الله یادا وی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وی رب یاد ساتا هر وخت بلجب په ذکر باندې تازه ساته اللهم د ساته او په حدیث کی دازینه لري السلام یو زوی روزانه سلزله استغفار ویم کلوې وی روزانه او یا زلوین چې پیغمبر وی مخ به واجب دارن درود شریف استغفار دا نور کلمات کومه حدیث کراغل دلته یو د ابو خير د ذکر د پار یو دا چې بالغدو بالغدو ولا صار صارو ماziger سر ماziger سمان یعنی هر وخت باز علماء تے شرما جیガル نہ دمانا غسرا چه سہرم تذبیحات وی او ماخامم تبلیغی ازرات چه کم سلوور میں شو لگی کنا دا اصل کیدا تبلیغ تصوف تے خود تصوف او اصلاح دا اصلاح عام متوی دا اصلاح عام والا تصوف تے چلی نو دی بیا بزرگان دی تداوی چې تسبيحات ومسلون ساروي او ماخامه وي نو په دې تبلیغاني پابند وي بل بالغذو وي ولاصال قران وی دي سار او ماخامه وای او یا سولماوي نبل غذو ولاصال نو مراد دا ټې مونې واځې نه خې بل غذو وي ولاصال منا سار او ماجګر منا ار وخت هر وخت وای هر وخت دا الله ذکر کوي چې وخت ته ملایي دیو جنو صوفيه کرام وي چې 10 بقار ودل بیا پخربان دي اللہ یادا واو پلاس کار کوا سر وقت ذکر کوا خبر اگدش درسم ختم ملغوا ڈی سوک ذکر متعلق دایات دا ساتھ لندہ ذکر دو قسمه دی یو اغا ذکر دی چی اغا صرف دا ثواب دا پارا دی هغه تسبیحات آسکار کولو سر بطا اجر آجر و ثواب ملاویگی لگا حدیث اوکی چی دی نداغی دا پارا سمتعین تعداد نشت سونا چی دی وی واہ دین ذکر هغه دی چې دا ثواب سرا سرا هغه اسلال د باطين د اسلاله په اړه دی نو پوهی کیه تعداد پکاره دی په کی آداب لغزیاش او احادیث کی تعداد وی اشتا نبی رسول الله وسلم او بیا زلم او د تعداد ده نو بیا او مشایخ اکابر د اسلو تسکی والا صوفی کرام بزرگان سہی اهله حق اي بیا د باطين د اسطاء د په اړه تعداد خیدا حدیث برو سرا. مثلا سلزلہ و درود و اس سلزلہ و استفار و سلزلہ و بدرې مکلمه و نور مختلف مسنون اسکار کوي ناغي او ټیم پدې سره دنا دباتي اصلاح کی مثال دا وی علماء د دې عام ذکر او د دې خاص تعداد و ذکر اصلاحی ذکر کې فرق مثال لا سره چې د عام ذکر مثال شړې کئ ثواب بہته ملای وي حدیثو کې کوم راځي وې دغه مثال ده دی زکرده سی ده لکه مغزیات مقویه شینا لکه سره ناس ده و سره بادام پراتی دی غزان پراتی دی مختلف طاقت ور شینا او ده خوری اون خوری سخات تعداد او مقداری نشت نو ده سریل فیدا ورکی گنا طاقت ورکی گنا فیدا من شید خو کلچه حکیمی ناغده غا مغزیات پا خاص مقدار راغون کی اگه اوٹه کئی مدارینا سجوڑ کی مرکب تی جوړ کی دا وی علاج شي ریا نچ بیا په خاص انداز خري مداسي علاج دغره یوام ذکر دینو هغه اجر و ثواب ده یو په دې خاص مقدار او تزان له سہولت مطابق کیو وخت مقرر کیو بهای کی په توجه سره او استهزار سره ذکر کړي سړیدن نباتن صفاقي او دغه ډیر خیر فائدې دا چې سړې تجربه کوي او د پته نو دا د وکیس ذکرونه نو ذکر د پاره یو ادا به بالغدو وی اروخ یا سارو ماځیګه او دیم ب کې دا وقت تازه رم وخیفه عاجیزی وی ذکر کې اجازه سره توجو سره ذکر کوا د الله پيری سره کوا خو یو بل خبره ب کې چې دون الجاهر من القول چېغه بنوي چرینا ذکر بالجهر بنی شپتیزه دې سره ذکر کای لکبریلیا نو به د تیان شي حدیث کی راضی ده احمد روایت ده مصدر احمد نبی علیہ السلام وای خیر الذکر الخفیو خیر الذکر الخفیو و خیر الرزق ما یکفی بهتر ذکر هغه ده چې هغه په روح خفیه او بهتر رزق هغه ده چې د سړي ضرورت پوره شي دا موسا موسی شری زلنونه روایت چې نبی علیہ السلام او صحابه یو جهاد دا روان نو صحابہ کرام پہیوزے روان والت ہے پتیزہ باندے چھتے لا علیہ الله واللہ اکبر ہوئے نبی علیہ السلام اربی وعلا انفسکم انکم لا تدون آسم ولا غائب انکم تدون سمیعن قریبا درس و رازے مبیرون بن ساتھے کا اربی وعلا انفسکم پہ زان باندے رحم ہوکے انکم لا تدونا اسم ولا غائبا تاسو دون کو نرا بل هغه الله وسدون او کو نه غائب نه دي انکم تدونا شمیاں قریبا نو چغه مو اخ زکر و ماذ پتی زنا چمو بل بنے کا دغره قاضی سناو الله پانی پتی لبوزرغم نه حالان کې نقشبندي دي صوفي دي نقشبندي سلسله والے دي هغه وي تفسير خپل تفسير کې تفسير مظهري شه ورته وي هغه پروت پاي کې دغه يا دلانې لکي چې او د سورته اراف د 55 يا دلانې لکي اجما و علماء او علان ذکر سرن هو افضل والجهر بذکر بداتن ذکر سرن کا ودا بهتر ده او جهر په ذکر سره بداتن دا بدت ده دا خبره مرقات کې مولا علی قریم کړي وي وق بدن سباز علماءینا بینرف فصوتی فی المسجدی ولو بذکر حرام علماء بدی تصریح کړي ده زمغه چې په جمعات کې आवाज پورته کول چې په ذکر مینو حرام دا حرام دی لگئے لوٹس بی کرتو دری حق ہو بشبرو کی ابن جریر وی تبری تفسیر والا وی الصوت و الندائی و السیاح بذکر بذدوائی پورتا کول مکروح دی قدوا کی آودارن کا ذکر کی تاکسی انو رم دیر حوالش تا انو ذکر بپتیز انی خوفی بھئی ان اللزی نے کنا رب جستا رب فرشتے دا ان دربه کې چې ستارب سرې فرشتي لا یستکبرونا وی ځانو چت نه دا الله د عبادت دی د الله د عبادت نه او دا الله د عبادت نه ځانو چت نه غړ او یسبهونه پاکي وی دا الله ولوی یزیدونه والله د دې تابعدار